Hoofdstuk 11, 3 december 2016, om 25 minuut oor 11, een nieuwe begin. Dit is my woord vir jylle verdruktes wat op my wacht. Ek is elke oomlik by jylle, maar jylle is nie so bewis van my nie. Ek sien echter jylle elke beweging en weet wat die motive vir jou dade is. In hierdie wereld van vlees, is daar baie dinge wat nie vir jylle sin maak nie. Maar een ding staan vast, en dit is dat daar vir alles een verduideliking is. Niks is werkelijk vreemd nie. Dit is net die mense wat het nie verstaan nie. Ek gee aan elke ene verduideliking of antwoord in sy hart, en daarom kan jylle sê dat jylle alles verstaan. Daar is duisternis in elke siel wat opgelos moet word, so die lucht kan skyn en die nieuwe dag kan begin. Op soe manier, Is die dag-nacht verskynsel, wat natuurlijk voorkom, ook in elk en sy siel teenwoordig, en is dit jou eie verantwoordelikheid om my son te laat skyn en so een nieuwe begin te maak en die duisternis te laat opklaar. Ek wil echter vir jylle weer een nieuwe begin gee op vleeslijke vlak in die regering en onderhouding van jylle land wat ek jylle gegeet. Jylle staan nou op elf en dit beteken die volgende. Ek as koning, vader en verlosser is die een. Ons is een, vader en moeder, jylle is na my beeld en gelijkenis geskapen en lyk dis nes ek, soos een een. Maar let net op, omdat ek die vader en moeder is, is my een, tien keer meer as jylle, wie die een in die elf is. Samen is ons achter elf en eenders in geaardheid en voorkoms. Die wat my liefheid vorm saam met my elf, waar ek die tiende is en jylle die ene. Wees verseker dat daar baie meer in getalle is as wat jylle tot op jylle weet. Daarom sê ek jylle dat jylle nou saam met my op elf staan. En dis a baie goeie ding, want dit beteken een nieuwe begin. Iets niets gaan ek doen en jylle gaan ook in die kleine. Wees bedag daarop en verwacht het. Dit kom. Amen.